واعتقد ان محمدنا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اهل الدين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا اهل الدين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ما مع لكم ويغفر لكم دونكم وما يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله wa khayrul hadithu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sharrul umuri muhdathatu wa kullu muhdathatin bidha wa kullu govorimo o o ono mi došlo u hadisu kojeg bilježi imam Nebevi kao 10 i po redu u o, sva 42 hadisa koje je zabilježio upoznato u njegovi zbirci A čija je glavna tematika tog hadisa šartovi odnosno razlozi ili povodi koji treba ispuniti sa kojima, zbog kojih se primaju prima dova i razlozi i povodi zbog kojih se ne prima dova mada odnutar tog hadisa ima i druge, i, i druge tematike Pa ćemo i spomenuti kada dođe na nju red, znači e, glavna, te, glavna tema toga isa je te prirode, znači to je jedno osnovno e, o, o, jedno od, od temelja vjeri, a to je da Allah Želešanuhu prima od ona koja su tajiba, koja su a, a, dobra, valjana, čista. Znači Allah Želešanuhu Prima samo ona dijela koja su čista uh, u, pre, u značenju, ako je metak, da su halal, a u značenju drugih dijela, znači da su čista od rijaluka, uh, od primjesa širka uh, ili uh, bilo čega drugo od dijela, riječi i uvjerenja koja rad, koja, narušavaju, koja narušavaju dobra djela. Tekstu hadisa je sljedeći, uh, hadis bileže muslimu svojmi sahihude radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alijenu sallam rekao, inna allaha ta'ala tajibun, zaista je, zais ta je Allah uzvišeni tajib, la jakbelu ila tajiba ne prijma osim ono što je tajib. Riječ ovdje tajib uh, uh, prevodi učenjaci uh, uznačenju tahir. Zaista je Allah uzvišeni čist i ne prima osim ono što je tajib, odnosno što je čisto. Odnosno, ovaj prvi dio hadisa e, govori o tome e, da je Allah Čelešanuhu, da Allah Čelešanuhu odbacuje negira od sebe mahane i nedostatke A u ovom slučaju ovde znači, riječ je o tome da Allah žele šanu, ta, ta, da Allah žele znači da je ta'jib tahir čist, odnosno da je čist od uh, bilo kakvih mahana i nedostataka, da nema pri njemu nikakvih mahana i nedostataka. I zato uh, i bošan, božanstvo, zato i jest uzvišen, zato, zato zaslužuje da bude obožavan. Uh, u drugim šerijaskim tekstovima Allah s.a. je također pojasnio Uh, neke stvari koje odbacuje negira od sebe, a u stvari koje ukazuju na njegovu potpunost. Pa tako imamo ajet ajete ili ajetu kojima se negira da Allah Ješanu ima sahibu i da ima veleda, da ima djete, da Allah Ješanu nema djecu, da nema uh, suprugu, uh, kao što kaže uzvišeni u uh, suri mrijem. Vokalu Tehharrahmanu vle da i kaže ali la žešau, odnosno bilotivvi je uze sebi djete ima djete, lahko tom še en i da došli se s velikom potvorom izmišljotinom vlažu. Te kadu seovatto je ta fa trrne da se nebesa stropoštaju da padnu ne besa zbog tog govora ka je wa tanshaqul ardu ida i da se, uh, se pocije pa zemlja da, da, da, da se rupe stvore u zemlji od reakcije na, na taj govor utakhirul jibalu hadda i da se sropoštaju uh, brda planine andau andahu lirahmani zato što oni tvrde da Allah milostivi ima dijeta ovde zanimljiva stvar da Allah svana tada navodi ovde znači da ne živa bića od nebesa od zemlje od brda da reaguju na reaguju na taj širk, na pripisivanje Allahu Đelešanu da ima djete voma jembegli rahmani etahide voda da ne priliči Allahu Đelešanu milostivom ne priliči da ima da sebi uzme djete, da ima djete Uh, to jest uh, Allah Žešanuhu je ovdje ne negira uh, ne gira uh, sebe tu mahanu, taj nedostatak da ima djete ili u drugim ajetima Allah Žešanuhu ne gira o sebe da zulum, nepravdu da čini zulum, bilo kome kafirima i muslimanima, nevjernicima i vjernicima Allah ne čini zulum koliko praška N znači ni, ni dio ne najme ani ne jedino čini zubno nikome. E, Takođe Allah džešanu od sebe negira da e, kao što došlo u Ajtul Kursi la ta'khudu sinata wala nawm, niti ga obuzima drijeme san. Znači Allah džešanu nema potrebi za odmorom kao stvorenja njegova. I tako možemo nabrajati stvari koje Allah džešanu za negirao od sebe opisujući sebe koje ne priliče njegovoj potpunosti, njegove ličanstvu. A jedno od tih stvari je ovo što je došlo u ovom hadisu. I ne laheta ala ta'jibun zaisa ala džeshanu ta'jib, odnosno ta'jir, čist. I ne prihvata, ne prima la jakveli la ta'jibaj, ne prihvata i ne prima osim ono što je čisto. Šta znači to čisto? Imamo dva tumačenja kod hadisa. Ja ću krenuti ovde, znači redom kako čitamo hadis odma i komentarsat. Uh e, šta znači tu čisto? E, jedno tumačenje da se ovde stvari odnosi na sadaku, na zekat. Allah dželle šaanuhu ne prima sadaku i zekat u kojima ima harama. Ne daje se za sadaku haram i metak, ne izdvaja se zekat na haram i metak. Allah džedešanuhu ne prima od sadake i od zekata, osim ono, osim od onog imjeta koji je halal, na halal način stečen. Ne može se dati za zekat novac koji je dobijen od kamati. Neko je dignut kredit, nego uzije ta kamata od nekog i da se da to daje da se to dijeli kao, da se dijeli kao zekat, na ime zekata, ili da se dijeli na ime sadake, onaj koji ima haram i metak, on je dužan da ga se riješi. I u tome nema nagrade, nema nikakvog sevapa, nego samo obaveza da ga se riješi. Na način da ga ni siromašni, pre prezaduženji ili nekom rečenju. Drugo tumačenje ovdje, drugo tumačenje uh, ovog djela Adisa, da Allah Žešanuh ne prima osim što je Tajib Tahir, je da Allah dugo to tumačenje ono je općenitije generalnije a to je da Allah dželešanhu ne prima ništa od djela što nije što nije čisto Misli se ovde znači od bilo koji djela koja su narušena sa rialukom sa samodopadljivošću sa imetkom kojim, kojim, kojim nije čistih halal znači odnosi se i na riječ I na dijela, i na uvjerenja uh, koji, koji, koji nisu čisti, u kojima pomiješano stvari koje nisu ispravne, nisu valjane, nisu prihvatljive šerijatski. Ovo drugo tumačenje bliže ispravnije jer je i najgledanje drugi argumenti, drugi dokaze. A onda ovdje nadolazi zanimljivo pitanje, ovdje što, što je rečeno, to je la jakbelu ila ta'jiba. Što ono ne prima, osim što je čisto, od dijela koje radimo, dobri dijela, osim ono koje je čisto u tumačenju koje smo spomenuli, što znači ovdje ne prima? Ademo kabul, neprihvatanje nekih dijela koja nisu čistila. Što to znači neprihvatanje? Uglavnom, neprihvatanje dijela u širijatu, u islamu, ima dvije ili tri vrste ne prihvatanje djela Kabul znači uh, jedno značenje aj je to uh, da ga Allah dželle šanuhu da, da ne prihvata to djelo u osnovi da je, ono stvar znači da je batil to je jedno tumačenje kad Allah šanu kaže la yakbelu neko djelo da ga ne prima znači ono je batil da prihata ga uopšte primjer primjer takvog na dijela je onaj hadis poznat i bilježi knjizi muslimu svom sahihu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem yakbalu Allahu salate ahadikum idha ahdath hatta yatawadda Allah džashanu ne prima namaz nekog od vas kada izgubi abdest svedok ne uzme abdest e, šta znači ovdje ne prima La, jakbe, lula, ne prima nekog od vas, namaz nekog od vas. Znači ne prinači da mu je Ademo Kabula ovdje u smisu da mu je batila. Kao da ga nini obavio, mora ga ponovo obaviti. Dok recimo u drugim šarijetskim tekstovima kao uh, negacija Kabula ili negacija tog dijela uh, može imati blaži stepen. Da, to je negacija potpunosti ovdje znači imamo ovdje negacija valjanosti djela ovdje da Allah ne prijma djelo nekog od nas kad izgubimo madu sve dok navdje stimo a imamo uh, u drugim šredskim tekstima negacija potpunosti tog djela poput onog hadisa la salate bi hadarati ta'ami nema namazo u prisustvu hrane vola vaho al udafi niti ako ga, jel, ako ga obavi u, uh, ima dvije, jedno od dvije fiziološke potrebe E, tu je negacija potpunosti namaza. Znači osoba ako obavi namaz a nači hrana je iznesena pred njeg i obavi namaz a ostala mu njegova misao njegovo srce zauzito tom hranom jer je gladan, htio je, se najzvodio da se najio onu namazu, znači umanji mu skrušenost, umanji mu prisutnost u namazu time se negira potpuno znači kemal, potpunost namaza a ne da mu namaz nije ispravan uopće. Shodno razrednošenjacima, da li to znači zabrana ili kerahijet, klanjanje u takvom stanju. E, ovdje sam na kao primjere toga. A imamo e, drugu vrstu negacije, e, odnosno ademu kabula, neprihvatanja nekog dijela, a, a to je, e, to znači u stvari e, ne, negacija nagrade, znači da, mus, da ne ima nagradu za to dijelo. On ga obavija, da nagradu za to dijelo. Riječ o tome znači a u stvari to se a, to se vraća na ovo ovde ovaj tekst hadisa. Naći da dođemo a, kao što imamo na hadis poznati hadis u imam više hadisa u kojem je došlo pojašnjeno a, da Allah je ne prima neka djela sve dok osoba je u određenom stanju. Pa znate vjerovatno ste čuli znači da Lašanu ne prima ne prima namaz osobe koja, koja pije alkohol, ne prima namaz osobe uh, koja ode sihrbazu, ode proroku sihrbazu i pita ga i povjeruje mu u ono što je, što je rekao ili ne povjeruje svejedno, shodno tumačenju, razilaženju, te u dodatka hadisa. Uglavnom, znači, onaj kako je došlo u guljivajtu kod muslima, onaj ona osoba koja ode kod sihrbaza, ne primamo se namaz 40 dana, osoba koja znači koja ovaj pije alkohol ne prima se namaz šta znači ne prima se znači ne primamo se nagrada ona je obavezna da klanja i kada klanja tretira se da je klanjao da izvrši obavez prema na Allah Žešanu, ali nima nagrade za to ili što je došlo u drugim hadis, u hadisma u, dru, u drugim situacijama da Allah Žešanu ne prima uh, namaz ženi ne prima namaz ženi kada je došlo u hadisu koja se namiriši i i namiri sa nađe u mesdžid. Svedok se ne vrati i ne okupa se kao što se kupa od džunubluka. La la tukva salatu limraatin tatayebul hadal mescid kad ne prima se e, namaz žene koja se namiriši za ovaj koja se namiriši koja se namirišala e, koja dođe u ovaj mesdžid kaže svedok se ne okupa guslom kojim se kupa od džunubluka. Tu je primjer, znači, neprimanja namaza sve u takvom stanju. Pa kada se okupa, znači, onda se poslije toga primaju namaze. Odnosno, ako bi klanjala taj namaz, nema nagradu za taj namaz. Tako je došlo i za druge situacije, doće na to u drugim adisem, da smo već govorili u nekim drugim situacijama, da se ne prima namaz određenim osobama, dok su u takvom stanju, poput, uh, poput žene, poput žene, koja zanoći, a njen je muž na nju ljut. La tuqbalu salatu salatu marati eleti zeuđuha aliha sahed znači ne prima se namaz onih ženi koji, čiji je muž na nju ljut koji je razlučen. Uglavnom je došlo u drugim u drugim, drugim rivajatima, u drugim stanjima odjegli rob da se ne prima njegov namaz sve dok se ne vrati svome uh, vlasniku ne prima se namazu imamu koji predvodi ljude u namazu, a oni njega ne vole i preziraju ga, mrze ga zbog određene stvari koja se ne vraća na, na šarijat, na islam. I tako dalje. Znači imamo situacija u kojima je spomenuto se ne prima namaz. Ovdje je negacija primanja namaza, misli se, znači ne prima se sevap, tog koji, koji nagrada koja se dobije za taj namaz a ne da je ob, da je osoba obvezana da ponovi namaz u ovom slučaju ovde kod nas ovde što je došlo u hadisu la jakbelu la, la, la yaqbalu illa tayiban ala shanuhu je tayib čist uh, i ne prima osim ono što je čisto znači tu ovde se u hadisu odnosi da Allah dž.šanuhu stvari ne prima nagradu ne prima nagradu takvog dijela Uh, a što se tiče uh, primanja sadake od haram i metka ona je znači, o, osoba nema od te sadake ništa, nema nagrade kao što je došlo u vredoslovnom hadisu uh, je bilježi uh, muslim u svome sahihu kaže poslanik s.a. la yaqbelullahu uh, salate bihajri tahurin wala sadaqate ili sada katan min golulin kažela što ono ne prima namaz bez, bez čistoće znači bez obdesta ili gusula niti sadaku min golula min golula znači od harama odnosno golula ono koje je uzeto od ratljnog plijena u kradeni metak odnosno u širijem značenju od Harami i metka ali znači ono ne prima sadaku od haram i metka to je što se tiče značenja toga znači ne primanja znači ne primanje nekog dijela znači nije nije jednoobrazno, znači, da ponovi, znači, može značiti da mu je dijelo batil, mora ga ponoviti ponovo, ako mu fali neki šartil rukn od tog dijela, može značiti da mu se ne prima uh, drugo znači, da mu se ne prijima, znači, uh, nagrad od tog dijela, a računa se da ga je uradio, računa se da ga je uradio. Dobro. <hle> uh, Ibn Ređe bi u komentaru ovog Hadisa zanimljivo da je otišao na stavi mišljenje da Uh, shodno nacho znači, što došo u nastavku hadisa gdje kaže poslanici samal inela amrul mu'minine bima amara bihil mursalin kaže znači poslanici samo naredio mu'minima kao što naredio uh, poslanicima faqala ta taala i kaže uzvišeni ja ayuha rusulu kuluna tayibati wa'malu salihan poslanici jedite od uh, odnog što je tayib odnosno ono što je što je ugodna i halal hrana kaže u amelu saliha radite dobra djela vokale tala u drugom ajetu kaže uzvišeni nastavak hadisa znači Ja jaj na amenu kulu min tajibati mare zak nakom o vjernici jedite od, od onog što je tajib znači što je halal i što je čisto i ugodno mare zak nakom od čega smo mi oskrbili na osnovu ovog dodatka ovde ova dva ajeta i ovog prijethodnog kaže Ibn Režep da je značenje toga Uh, da su uh, poslanici i narodi i njihovi narodi, znači pri Muhammedu s.a.m. bilo im je naređeno da jedu hranu koja je ta jiba to jest koja je halal uh, kada kažemo halal, znači da bi bilo halal, ona mora biti čista i ugodna uh, a ne samo to nego da Allah želeša, znači bilo, bilo je naređeno znači i vjerovijesnicima uh, poslanicima pri Muhammedu s.a.m. a i Muhammedu s.a.m. Naci da, da jedu hranu koja je halal i da radi dobra djela. A kaže on dalje, kaže fema damel eklu halal, fe damelu salih maqbud. ako je pa ako je kaže jelo halal, znači jelo koje se je jede ako je halal, onda je kaže i dobro delo primljeno. Odnosno hoće da kaže kao u nasu kaže ida kanel eklu gairu halalin, kaže ako je ono što se jede e, haram odnosno ni halal hrana koja se jede ni halal kaže fekeife kunul amelu makbula kako da bude mu djelo primljeno e, on je ovdje stavi proširio značenje opći značenje e, hoče da kaže da u stvari a, ako neko jede haram hranu onda mu sva djela nisu primljena svako bilo koje djelo koje radi da mu nije primljeno Hoće to da kaže i e, zaključuje iz ovog godina došlo u ovom, ha, u ovom u hadisu gdje je spojeno znači ovo da Allah Žešanu ne prima osim e, ono što je tahir što je čisto i da naredio i mu'minima i vjerovjesnicima da jedu što je, što je halal i da radi dobra dijela a uh, i naredio je uh, ovaj da, u drugom ajetu također potvrđio to isto kao prvom alđi on spoju ovde dobra djela sa halal hranom pa ako znači da bi ti bilo dobro djelo primljeno moraš je sa halal hranom ako nađeš halal hranu nije ti dobro djelo primljeno to je jedno od mišljenja jedno od mišljenja ima drugo mišljenje a to je da u stvari nema uh, telažuma da nema uh, da nema uh, uske bliske veze između između jedenja halal hrane i, i primanja dobrog djela drugog. Odnosno osoba da je može jes haram hranu, ima zato to grije, za to je griješna, a djelo drugog koje radi dok jede haram hranu da mu je ono primljeno. Da nije zbog toga ba, da nije zbog toga, u smislu, da nima zbog toga nagradu. I to je bliže, Allah zna najbolje, to je bliže ispravno. Da to ne znači da mu, da mu dobro djelo nije da mu dobro djelo nije e, primjeno, bez oba je haram hranu. E, međutim, on je ovdje spojio između ovdje, kako su malo prije spomenuli. A onda u nastavku hadisa, <clears throat> u nastavku hadisa imamo ono što je nastavno večerašnjeg teme, a to je, kao je Thomas Dekar ređu li utilu sefer, kaže, zatim je e, spomeno e, čovjeka koji je dugo na putovanju, utilu sefer, dugo na putovanju, esh aze agber, raščupan, uprašen, je muddu jedejih ili sema. Ispružio svoje ruke prema nebesima, ja rab, ja rab i kaže, o moj gospodaru, o, o moj gospodaru, o matamuhu haramun, mešabuhu haramun, o melbesuhu haramun, o guzi je bil harami, a kaže njegova, njegova kaže hrana, a, njegova hrana, njegova pića i njegova odjeća su haram, Guddi bil Harami i odhrajene v Haramu na Haramu, fe ennastežabu lehu pa kako da mu se odazove, onnosno kako da mu se usliša dova. Sovin ovim završetkom Hadisa, koji govori, da je od razloga i šartova primanja dove to, da ti bude znači hrana piće i odječe, da ti budu halal, to ukazuje, znači, taj drugi del, to ukazuje za primanje dovi. Da li se s tim može dokaziva da se i ne primaju druga dijela, ako ti ovo nešto nije, od, od, od, nije ti halal? Znači, to je, to je upitno, znači, to je onda ona, to je proširivanje značenja ono što je došlo u hadisu. Dobro, znači, ovaj dio nam hadisa govori o toj karakteristici. A to je, znači, da bi bilo neko, da bi da Damalašanu uslišao u dovu, da nam ove tri stvari treba jedna od razloga, znači jedan od razloga je da nam ove tri stvari budu halal. I hrana, i piće, i odjeća. Odnosno, kod koga to ne bude halal, to od razloga, razloga neprimanja, neprimanja dovi, a po nekim učenjacima, i badeta uopćena. Znači, uopće, znači, svode ovaj propis na opće značenje koje je došao ovdje u hadisu. Znači, Naravno, mi znamo ovaj da, da dijelo da bi nam bilo primljeno u osnovi, ono ima određene šartove, kao što došlo je u, u drugim šarijaskim tekstovima, davno bi bilo uopće neko dijelo bilo primljeno, znači ono mora da ispuni na dva šarta, a to je da bude da se čini radi Allaha Đalešanu, kada kažem, primljeno u smislu, ono za koje tražimo nagradu Allaha Đalešanu, da, Allah da znači, bude iskreno radi Allaha Đalešanu urađeno i da, znači, kao što došlo u koranskom ajetu surke, feme kana yajlu li qarbi rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik ahada znači onaj ko hoće da želi uspeh sa, sa, sa svojim gospodarom neka radi dobro djelo to je jedan šart dobro djelo a dobro djelo je ono što je opisano šerijskim tekstom da je dobro djelo u Kur'anu sunnetu a drugo je da ne čini širk Alaha Čelašanuh, odnosno da bude iskren u tom dijelu, da ga radi samo radi Alaha Čelašanuh. To je znači opća, to su oni opći ili opšti u šartovi primanja dijela. A onda ovdje možemo znači, dodati, možemo dodati, a, a to je u stvari da govorimo o temi, da prošurimo temu, a to je primanje a, razlozi primanja, odnosno uslišavanja dove i razlozi neuslišavanja dove. Pa imam ređe ovdje, naravno, hadis direktno govori o tome. ovaj Ovdje u hadisu spominite četiri stvari. Spominite su četiri stvari koji su od razloga primanja dove. <kuh> u tekstu hadisa. Prva stvar je spominuta, znači, da bi, da bi dova bila primljena, a to je uh, i taletu sefer da osoba budi na putovanju. Odrečeno, dugo na putovanju a uh, u stvari u drugom hadisu, u hadisu potvrđeno da da je samim tim što je na putovanju da je uh, osoba kao je putnik da je uh, u tom stanju ako dovi uh, da, mu, da mu se prije prima dova ova nego u drugom stanju kao što je došlo u Virdosu hadisko je bilježek Daud i Tirmizi falaatu la shakka fihena uh, tri vrste dova se primaju u što nema sumnji kaže daavatul mazlumi dova mazlumanu kovičini zulum, davetlu musafir, dova musafira i dova li vele dihi dova roditelja svome djetetu. Ištega se potvrđuje u hadisu, svari dova musafira. Znači da, da osoba samim tim što je musafir, to je od razloga da mu se, i to je opće poznato kod nas, jel, da se na putovanju prima dova. Dobro, onda druga stvar koju spomenete u hadisu, a to je kaže hasa agbar a to je do hadis došao znači da je bio raščupan i uprašen a to je u stvari da da jedan od razloga primanja dove da osoba bude u nekom lošijem izgledu fizičkom u odječi raščupan uprašen znači u staroj odječi Uh, to od razloga primanja dovi. Za, zašto, neko ćeš, šta je point u tome? Point u tome da iskaže prema Laođešanuhu poniznost. Znači, ne priliči da osoba u oholom stanju, u najboljem izgledu, sa svim nakitom, na, na najboljim konjima i najboljem autu, sa ode sa, sa znači, zamislite sa, zamisli sa BMW-om sedmicom, onim džipom ode i on popne i dovi na njemu, dovia Laođešanuhu. Znači, taj ustanje ne priliči, priliči, priliči ovaj, dovi. A dova zahtjeva uh, poniznost, iskrušenost. Uh, zbog toga, znači, jedan od razloga primanja dove takvo ustanje. I tu je bila praksa poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da bi on, kada bi izašao, kada bi izašao uh, da klanja uh, namaz iz teska, odnosno namaz za kišu, kada bi bila suša, Kaže, haređe mutebezilen, mutevadian, mute darjan. Znači, izašao bi, znači, ponizan, u, u odjeći koja je bila uprašena, lošeg izgleda, poderana. Znači, da predu na naši jezike. I mute darjan, znači, znači, da je, da je znači, znači, u stanju u kojem pokazuje svoju potrebu za Allahom Čelešanu. Skrušen, ponizan. A ima me drugi hadise koji kazuju na na koji kazuju na na na potrebu kao što koji bilježimo suve sa hiru koji kaže poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže mnogi oni koji koji su uprašeni rashchupani rashchupani uprašeni tako dalje koji koji odbijaju na vratima u lošem su stanju Ali Allah kada bi se zakleo na Allaha kaže, on bi mu uslušao znači, udovoljio njegovoj zakletvi da ne bi morao kefare dat to znači aqsame Allah aqsame Allah to znači da neko kaže tako mi Allaha ovako će biti uh, to znači i qasam al Allah kad kaže tako mi Allaha biće to i to i onda Allah je šanuhu Uh, usliša toj osobi tu zakljetvu dadnijemu kako se zakljel, kako ne morao kefareda dadnije. Uh, Takvih primjera imamo, sunnet imamo hadisa koji govore o tome, da je bilo takvija shaba da je bilo takvija shaba kojima Allah Žešanuhu uh, kojima Allah Žešanuhu na njihove zakljetve ispunjavaju ono na što se zaklinjali kako ne bi moral kefaredat da se ne zržamo puno na ovom, na ovom ovaj, od razlogu primanja dovi, znači već se pomenilo do sad, znači da je na putovanju, drugo da je osoba u, a, u znači u izgledu odječe i, a, i ne, znači u nesređenom u lošem izgledu koje je priliči ono koji dovi, koji traže da lađe šanu. A, treći razlog kaže a, a, da ispluži jedni, je mudu jedih i da ispluži svoje ruke prema nebesima. To je znači sunet a potomogen znači sunnet po spomenu da je to jedan od motivatora hadisa po značenju da se prilikom dove dignu ruke jer došao u rašnim situacijama da se prilikom dove znači ispuže ruke a naravno sad ovde znači možemo tu od odolje, znači temu da pričamo o tim detaljima ispuže ruku uglavnom da, da se vratimo na to znači da je to od adaba od adaba dovljenja da se podigne ruke prilikom dovljenja <hup> I da to, znači, jedan od razloga zbog kojih se možemo nada da bude uslišana dova. Jer dovi posuneto, što mi kažemo. Uh, u hadisu koji bilježi Budaudi, Tirmizi i Mađe i Ahmed, došlo je da se sasana rekao ina Allahe ta'ala hajijun kerimon jestahji idha refa ređulu ilaihi jedeji eni ruddehuma sifra haibetein. Kaži, zaista Allah, uzvišeni Allah stidan i plemenit. Stidi se kada, kada čovjek podigne svoje ruke da ih vrati da ih vrati a da Adam Alažešanu ne usluša da vrati, da dobije sifra dobije, dobije nulu. Da mu se ne usliša ono što je dovio. Da se vrati praznih ruku. A, to ukazuje znači, na, na, na to da je da je lepo da odadaba, da odadaba, da daba da da daba da mu stehab da se podignu ruke poslanih salalom se nam je prenošeno u razitim rivayetima podizao ruke prilikom činjenja dove uh, pa se spominje znači u raznim rivayetima na bedru da je podigao ruke do vie laj lešanuhu tako da je pri kraju dove je el tolko podigao ruke da mu se vidjelo el ispod njegovih pazuha a okrenuo je znači ruke prema nebesu tako da je ovaj vanski dio ruku okrenuo prema, prema nebu a onaj a, unutrašnji dio ruku prema tlu e, tako znači uradio na bedru tako uradio jednom prilikom u um, hadisu koju spomenuti prilikom ovaj, dove za za kišu <gled> uglavnom ovaj, koga interes je tu znači ima učinjaci su neki govorili detaljnije oko toga a, kad, kad već govorimo o tom dizanju ruku a da u dizajn ruke, na koji način se dižu ruke prilikom dovljenja. Učenjaci spominju neka 4 e, oblika koji su prenesena u vjerodostojnim hadisima. A prvo je osnovni oblik, a to je onaj standardni, glavnom na klasična, klasična dovaka koju pučuju malaudžer šahanuhu, a to je u stvari da se podignu ruke, da se podignu ruke, znači u visini lica gdje znači unutrašnji dio šaka bude okrenut prema nebesima, a vanjski dio šaka bude uh, znači bude okrenut prema prema zemlji. Znači to je taj osnovni. Neki učenjaci po podbini baze i drugi spominju da treba spojiti ruke i neki podupre međutim nema ni jednog hadisa je da je poslanici spahajao ruke da, je, da, je, da, je, da šake spojio pri ul kondovljenja. Pa neki uhišćanski kažu kaže da je to priličnije kad sad ruke kao da tražiš nešto da će dadni u ruke kao što prosa traži to je oblik prosta međutim hadisma to nije došlo znači to je prvi oblik, znači osnovni drugi oblik, a to je kada osoba dođe u stanje znači da ono onaj krajnji, onaj vid traženja da mu Allah šan poput toga kada je poslani sada dobio na bedru i u sličnim stanjima, znači ono krajnji vid potrebe za lađe šanu u tom slučaju kaže da se podignu da se podignu ruke da se vidi ispod, da, tako da da čovjek nema ništa na sebi, da bi se vidjelo znači, ispod njegovog pazuha da se vidjeli njegovi pazuhi, a da podigne znači, ruke tako visoko u nebo da mu se okreni znači, ovaj, vanjski dio šaha kad bude prema nebesima, a unutrašnji dio dlanovi da budu prema, prema njegovu licu, odnosno prema zemlji, prema, prema tlu. I to je prednačno jedno od poslanika sam da je tako dovio. Ali u ovom stanju, kažu. Četvrta vrsta, četvrta vrsta a to je da je poslanik sam dovio kada bi spominjao uh, i stikvar, tražio stikvar da bi podigao jedan prst. Znači, jedan prst bi prodigao prema nebesima i to je bio znak njegovog dovljenja. Kada bi, znači, činio neki vrstu, vrstu istikvara ili veličanja Allaha želšanu, sana ali ih. I četvrta vrsta, a to je ono o, da je, da je što u nekim rivajetima, da je da sa lalahu, ali je jedan prilikom, prilikom ovaj, dove za kišu, da je okrenuo, da je okrenuo, Uh, vanjski dio šaka da je okrenuo prema, prema nebesima a unutrašnji dio šaka dlanove okrenuo prema zemlji. Velike ovako. Uh, ima razlijedžak od toga koja učenjaka neki kažu da, da to nije tumačenje ovog nego da se to misli na ono kada je digo prema nebesima da je, da je to. A uh, druga skupina učenjaka koji podržaju Ibn Hađera to u stvari da se misli baš tako bukvalno. Znači da okrene vanjski dio šaka prema nebesima a, a dlanovo je prema zemlje. E, smisao to, zašto tako prilikom dovljenja za kišu, izrazo ga za promje, zbog a, želje za promjenom stanja. Kakvog stanja? Ako je, kiš, ako je, ako je znači, suša, da bude kiša. Ako je jaka kiša i ne vrijeme, da prestani, da se promijene stanja. Pa kao što je promijenio stanje, lo, osnova da se dovi ovako. A kada okneš ruke ovako, znači to hoćeš da kada doviš, ali onda se promijeni stanje a to ste četiri oblika koje su došla u dovama kako je poslanik Salnedovio sa svojim rukama uh, ali su neki učenjaci navodi, ima su slavodima nebevi ova izvukli iz ovog zagušak kao, uh, kao trebaju uh, naći dovelje rukama kod podizanja ruku prilikom dovelja treba bi kažu dva oblika ako, ako dovimo uh, za uh, zbog toga da se otkloni neki belaj Na jedan način podignimo ruke, a ako dovimo za hajr, da nam našano dadne neki hajr, na jedan način okrenujem. Pa kaže, kada tražimo nešto da nam dadne, okrenu od dlanove, prema nebesa, da nam našano dadne u dlanove naše. Tako okrenuo ruke. Jer kada znate u kasu zbir, oni hadisa, kod spomenuti. A kada hoćemo da našano nešto otkloni, neki belaj od nas, a to je, kaže, da da okrenimo ili kaže vanjski dio šaka prema nebesima kao što je u namazu za kišu ili da ovo kao što je po podigao ruke gdje se vidjelo ispod njegovoj pazu okrenuo ruke, okrenuo je vanjski dio šaka prema nebesima a dlanove dole prema zemlje e, o, o, Nada se, se razumijeli znači kada je otklanjanje belaja onda okre, otkreniješ vanjski dio šaka prema nebesima da se promijeni stanje a kada je da dobiješ hajr okreniješ dlanove i dalašano anu dadne u danove taj hajr koji ti tražiš koji dovi za sebe U svakog slučaja, jel, ovaj, ima u tome širini, bitno da se podignu ruke. <kuh> Treća stvar, je spomin... odnosno četvrta stvar koja je spomenuta u hadisu, a to je, uh, što je govorio ja, rab, ja, rab, o, moj gospodar, odnosno tako zvani ilhah, koji, uh, koji je spomenut u drugom hadisima, a to je ilhah, a to je da osoba uh, netlestano ponavlja tu dobu. Da spominja alaha dželešanuhu i da spominje ono što dovi. Znači da ne misli osoba da je dovoljno jednom nešto dovi i kaže ja doviju ništa kad nema. Znači da ponavljaš tu dovu, da je konstantno ponavljala. Jednu ti su dovu da je doviješ uh, neprestano, nekoliko dana u različnim situacijama. Uh, tu Allah šanu traži od nas i tu je stehab na takav način da se dovi. <kuh> Na znači, četvrti stvari koje su spomenute ovdje u hadisu. Naravno mi imamo drugim šerijaskim tekstovima ovaj pojašnjeno koji su od razloga primanja dove, a to je između ostalog ono da se na početku dove kaže uh, izgovori alhamdulillahil alemin, was, do, znači izgovori se po, na donese se hamd pohala Allahu i salavat salat ili salavat na poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Um, da to mu sega na početku dove. A na kraju da se donese salavat na poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Um, Uh, da i da naravno ova vrlo, vrlo bitna stvar po pitanju dove a to je uh, ovde sam spomenuo neke bitne stvari a to je ovaj ovde četiri stvari koje je došlo u hadisu uh, a to je da biramo vremena u kojima, se, uh, u kojima se prima dova kao što je zadnja trećina noć kao što je između ezana i kameta velikog namaza uh, kao što je znači uh, postač u toku dana kad posti ili pred a kuzima da si ti hadisi verodoslovni itd. ili oni, oni drugim vremenima, znači na seždi na seždi se prije prima dova nego na drugim mjestima itd. znači da se biraju mjesta ili u Meki, u Medini da se biraju ili u Kucu, da se biraju mjesta i vremena u kojima se kojima se prima dova e, a naravno to je sve u u verodoslovnim hadisima. A onda ovdje dolazi druga tema a to je obrnut ovome šta je razlog odbijanja šta je razlog odbijanja dovoljne primanja dove. E, naravno, ovdje nisam spomeno to nisu mi spomenuli učenjaci, ovdje u osnovi kada govorimo o primanju dove, e, neki učenjacu su navodili da su neka osnovna tri šarta da bi bila primljena dova. E, osnovna tri šarta. Znači, ovo su ovdje povodi razlozi koje mu stehav da se uradi, da bilo bila primljena dova. A imamo tri osnovna šarta koji su u uslovu uopšte da bi bila primljena dova. A prvi je šart narodov i hlas, iskrenost. Znači, ne može osoba da dovi i čekuje da bude primljena, da nije iskren. Okale, rabu kododuni, este džib lekom. Kaže, vaš gospodar, dovite mi, ja ću vam odazvati. Ine ledine, estek biruna ibadeti. Zaista oni koji se uh, okreću ohole od moga ibadeta, ibadete dova. I do kraja ajta. Uh, Pojenta je ovde, uh, da Allah Žešanuhu ne oslišava dovu mušrika. Ono koji, znači, koji, uh, koji nije iskrenu dovi. Uh, a ovdje se onda postavlja pitanje zanimljivo. A to je, da li Allah Želešanuhu prima, kjafira? Allah prima dovu kjafira? Ili Allah Želešanuhu prima dobu samog muslimana, jer mus, muslimanima da bila primljena dova mora ispuniti određenje šartove. Ili da uradi povode koje mu steha burati da bila prije primljena doba. A da li Allah Želešanuhu prima dovu kjafira? iako prima, šta je dokaza tu? Imamo neki dokaz u Koranu sunetu da je da što prijma dove kafira. Uh, drugi šart za primanje dove, prvi smo rekli ihlas, iskrenost. Drugi je šart da osoba ne dovi ono što je grije, da dovi i da u tome ne bude katijato rahim, kao što je u tekstu hadisa, a to je da dovi uh, u... Uh, prekidanje rodbinskih veza. Kao što došlo u hadijsku, bilježi muslim sa Hiyuda bu Hureyri radijalahu anhu, kaže, uh, poslanik s.a.s. yuseđabu li la abdi, ma lem jedu bi ismin au qati'ati rahim. Kaže, uh, Allah džišanu, znači, odaziva se robu, Allah džišanu, prijma uh, mu dovu, malem lem uh, ne dovi, znači, uh, ono što je grijeh i ono što je, u čemu je kidanje rodbinskih veza. I treću svaštu, ma lem je stađan i da ne požuri. Kako misli se požuri? Pa su pitao Allahu poslanici će: "Meliste djal, šta je to požurivanje? Kako se misli požuriti? Kako može čovjek požurivati do ovdje?" Kaže: "Ya qulu da'atu wa qad da'atu fa lam ar yu sijabali." Kaže: "Ja sam dobio, ja sam dobio i ne vidim da mi je se Allah šanu da mi je uslišao dovo." Kaže: "Wa yastahsir indadika uh, wa yad'u dua." Nači, ti tome on stvari on ovaj uh, požurui razočaranje požuruje rezultate dove. A u stvari u toj vidi džehla. Koji vid džehla? Jer imamo drugi vjerodosan hadis ili nekoliko rivajeta. Šta znači primiti dovo? Šta znači to da nekom primidov. dovo? Šta znači to da nekom primi dovo? U tekstu hadisa pojašnjeno pa da to ono bude ono pitanje nagrada kad posle neko objasni ova dva pitanja da lašeno prima douke afira i šta znači primljena dova kako postom u, u tekstovima hadisa šta znači da neko bude primljen dova da li to znači kao što mi obično razumemo primljena dova ono da što se dobio da će se desiti ja? ili je to malo drugačije pa ćemo pričati o tome inshallah od stvari koje isprečavaju primanje dove e, ovde znači spomenuto spomenuto je ovdje, znači u samom tekstu Hadisa Alšanu prima dovu onom kako došlo u tekstu Hadisa, znači čija je odjeća, odnosno hrana, piće i odjeće, čiji su haram. Jedan od razloga neprimanja dove je u stvari znači jedinje haram hrani, korištenje haram odjeće i pijenje pića haram. Znači, tada se, tada se ne prima dovu. To ne znači da se ni u nijukom slučaju ne prima, nego nego je u tom slučaju znači čak imamo, tek tako govorim, je, lehu. pa čak i imao tekst sad isa tako govori kar je fa anna yustajabu lahu pak kako da mu se Allah šano za kako da on primi dovu što znači daleko od toga da mu se tad primi dova a nekad u nekim slučajevima može se nekom primiti u nekim slučajevima može se nekom primiti dova ali znači u ovom slučaju znači to je razlog da mu se ne prima dova također znači odrazoga ne primanja dove je činjenje harama Činjenja rama, raznoraznih rama koji se čini, kada se oni čini, znači da Allah ne prima dovo. U tom slučaju, znači ne prima dovo. E, i to ne znači da ni nijukom slučaju ne prima nego, nego to je razlog ne primanja dove i zato ima mnogi sučenjaci navoli mnoštvo dokaze, na kraju jedan dokaz je i ovdje gdje je spomenuto znači zbog čega mu se ne prima, zbog haram, znači haram jedinje pijenje, jedinje blačenje harama je nešto što je od, haram, od harama e, da se odnosi i na druge stvari a onda također od razloga od razloga ne primanja dove je to da se ne izvršavaju vađebi po putonu kadisa vjerodostog kadisa od Omer ibn al-Khattaba radijallahu anhu u kojoj mi došo da poslanec je rekao letemu bil ma'ruf wa tan anil munkari kaže ili ćete vi nareživati dobro i odvraćati od munkara od zla a la yusalli tan Allahu aleikum ili će Allah je dati da vladaju nad vama najgori od vas fejedu uhijarukum, pa će oni bolji od vas doviti Allahođelešanu. Fela juste džabulehum. A nećem biti od, primljan dova, nećem se odazvati Allahođanu. U ribadku od bezara. E, šta to znači? znači? Za postavljanje vađiba od vjere i od razloga dati se ne prima dova. Znači, idealno bi stanje bilo da osoba znači, ostavi harame, da izvršava vađibe, Da, da se ta dova prima znači time otklonio Melanije prepreke za primanje dovi a onda još ako tome doda ovo što je mu stehab ove stvari koje su spomenuli znači da na putovanju dovi je u stvari u situacijama u određenim vremenima, u određenim mjestima gdje se prima dova pa onda izgled njegov, pa onda podizanje ruku pa ponavljanje dovi e, i druge stvari koje su došle u drugim hadisima Nismo sve od naravno sve nabrali početku do ovih šta da izgovoriš, šta da uči na kraju do i tako dalje. Tadi narodno očekiva da da mu Allah šano dovo Ja molim Allah dželal šano da budemo donikoj mu Allah šano prima dovu, kojim uslišava dovu i da ispunimo ove šarte i da, da se klonimo mevanja prepreka, baš da budu primljene dove sve nek biham tikash kada da da interesa